Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam mi shok të ti besnik mi familinë të ti të ndërshme dhe mi gjithat të dësële të ndjekin rrugën e ti më të mirë deri ditën e gjikimit Të të flasme me lejnë Allahu Gjelle Vala disa qaste ku jemi në vargën e spegimit të libret të hoqës Ibn Hazmi dhe atje në derësin e parafundit hoqës ka përmen dy pëngesat mat mdoja se njerëzit nuk e pranojnë hakun Ka përmenë hodgja dy pëngesat më të mdoja, pse njerëzit nuk e pranojnë hakun, dhe këto dy pëngesa janë të vendosëra të kënjeriu. Mirë po, e përmenë dhe matje, se këto janë bazat e të keqës, që e pëngoj njeriu me pranojnë vërtetën. Mirë po, djetarët kanë thonë, këto dy baza kanë degë. Këto dy baza kanë degë. E sot me lehenë Allahu Gjella wa Ala, këna mundal me këtë pikën e hodgjës të Ibni Azmit, me sjaru cilat janë këto dej dek të sherrit. Hoxha ibn Hazmi Allahu më qëroft ka thënë bazat e sherrit janë dy. Et tabu al-ghadbi, edhe et tabu al-shahwani. Natyra e njeriu, e inatocies dhe natyra e epshit. Këtë dia. E Hoxha Lord tre al-sunaytid Kanë përmendë diqka më detalisht Edhe na dojna me lejnë Allahu Gjellewala Mi përmendë që besimtarit i këtë parasish Qëka mundet njerijun me pengu për e të vërtetës Qëka mundet njerijun me pengu për e të vërtetës Dhe me lejnë Allahu Gjellewala Kemi mi përmendë 35 pengesa Pse njerëzit nuk e pranojnë të vërtetën Pse njerëzit nuk e pranojnë të vërtetën Fidhëmisht Allahu Gjellewala I ka kryu njerëzit me e dojnë të vë Fëllimisht, Allahu Gjellewala i ka kryu njërzit me dashtë vërtetën. Fitrat Allahi leti i fataran nese alejhe. Allahu Gjellewala ka thanë, natyrën që i ka kryu Allahu njërzit është e pastor. E pastor. Pe nga meri sallallahu aleyhi sallem, argument se natyra njeriët është, e pastor ka thanë, kullu mauludin ju ledu alel fitra. Gjdo fosh një lindet në, në fitra, në të rishmëri të pastor. Fe e bawahu, pasaj dy printetina, ju hau idhani, au ju nësirani au ju me gjisani ka thonë ose e bojnë jehudi, ose kryshtar, ose me gjus pra është për qëllim se rejthi dhe këto pengisa e bojnë mësme, pra në hakin dërsa kur ka lind e din Allahun gjellewala, e din të vërtetën madje ka thonë shekhu l-Islam ibn të imie zemra njeriut është e kryu mën qatë form që do të vërtetën dhe dëshiran ata e don e dëshiron, e kërkon, e synon ata kjo është natyra e zemrës zemra e don hakon pas e ka thon ibn Tejmi, Allah e mi shirof fe inel haqqa mahbubun fil fitrati ve hua e habbu i lejha ve e gjellu fiha tek zemra njeriut e vërteta është sendi maj dashur dhe sendi maj lartë kitë njerëzit këtë folin edha i jehudi thot na jenën haqq na jena në, në të vërtetën. Pra, nuk murët me thonë, edhe me dalë njerëzëm ju thonë, na jena në batil, edhe jena të vazhduqë që shtu. Ska kështu, nuk kështu. Ok edhe qitjet e shejtonit vinë, se kjo është ma e mira, kjo është ma e vërteta. Pra, njerëzit janë të kryuar, me natyrëshmërit e pasër, e dojnë të vërtetën, po ju dalin së të pengesat që e kam përmenë djetarë, në mënyrë detalizume, dhe e bo njëriju në mu lërgu e prej dë vërtetës. Ka tonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, hadithët se si kanë zirë muslimi, el-ithmu ma hakefi sadrik. Mëkat është ajo që ka të mundon gjokës të në tanë. Pra mëkatin njëriju komunëci e shion. Pa morë përashishë ajo shpreja e njërzve, mirë për mëkatin, batilin, shka e ka, shka e beson, e pason, e kështë nëmeron, e don, pe përjashtë, mrejna wakareht an iptalya alaihi anas dhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk dëshiron njerzit me të pashata nuk dëshiron njerzit me të pashata pra njerzit janë të krijuar me natyrshmëri të pastër pastaj shejtani ju vjen dhe ja u nxjerr këto pengesa dhe e pasoi me batilin dhe allahuxhelaluha ka përmend shumë prej pengesave në Kur'an dhe dietar ti kanë i kanë sqeguar ka than allahuxhelaluha e thëmën këne ala bejjinetim mërrabbihi thidhëm ishtë, kur thojna se natyra e don dvërtejten nuk mujna më argumentu vetëm me natyra Allahu Gjellewala ka përmen se natyra e pasër është e njerëzve, mi për po me zithë tha Allah ju ka dërgu për nga merë me zithë tha ju ka dërgu nga për nga merë për mësë me pasë arsije para Allahu Gjellewala, dhe Allahu Gjellewala ka than a është ajo e cila e ka dërgu Allahu Gjellewala bejjine argument, shpalja, argument dhe shëhdit shëhdit një dhëshmoni dëshmitar për ta dëshmitar kan thonë dëshmitari për shpalljen është natyra e pastër andaj sa për njerëzve që mend nit lexuam Kur'anin e kanë pranuar pse i përputhët natyrën xubeir ibnu mutaim një nga sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka treguar se se ka pranuar islamin thotë kalova pran sahabeve dhe për nga meri sallallahu a.sallam dhe ishin konë të fal akshamin ki të regon për rastin që ka pranu islamin thaj dhe ishkon për nga meri sallallahu a.sallam duke e ledzu surën të tur thë dhe ja vendosa veshim e vëmendje duke e dëgju se qka po ledzën thë dheri se ka rritë të fjallu allahu gjellewala em khuliku min ghejri shejin em humul khalikun em khalakus semawati wal arda bella ju kinon kam rritë që kja jet thë kure ndëgjova këta jet Prej dëshuris ndaj kësajna. Qfa është kja jeti? Allahu gjellavala ka thonë, a mës janë kriju njerëzit për i kurgjohicit, apo vet janë kriju së ta? Dhe mundësi jam. A e ki kriju të i vetëm, apo i kriju për i kurgjohicit? Për jasë gjoja e kriju, s'ka mundësi. Pasaj Allahu ka thonë, em khalëku se ma watë, a mës i kanë kriju njerëzit qëtë, dhe tokëm, bella ju ukinun, mirë pa të nuk janë të u bind a the thot Xubejri kanë vraput te pejgamberi sallallahu alejhi dhe kanë pranuar islamin. Pra Allahu xhallavala ka zbrit Kur'anin çka përputhet me natyrën tonë. Përputhet me natyrën tonë. Dhe natyra e njeh këtë kët hak. Argumenti i tetë, se natyra është e pastër. Thot Muadh ibni Jabal fa inna ala al-haqqi nuran. Mo ne mangta. Ka thonë vërtet e vërteta ka nur. Ë ka dritën e vet. Ë është njeriu dë vërtetën se e ka një lojnuri qka Allahu i gjellëvarja jep hakit një nur dveçan pas taj, Abdullah ibn selam ka qenjoni prej jahudive e ka pranui islamin e ka pranui islamin dhe e ka të regua se si e ka njofë për nga merin sallallahu alai sallam thot, radhi Allahu an thot, er për nga meri sallallahu alai sallam në Medina dhe vrapojshin njërzit me turma pas për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem thët edhe unë e ishën dhe njani, njani prejateret të e sëllat vraponin pas për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem dhe thët felemma të bajen të wajjhehu thët kuja pash ftyrën për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem araftu enë wajjhehu lejsebi wajjhiken dheb thaj e njofta se ftyra e këtina s'ka na ftyrë rëna caki jahudi thët e njofta se kikë s'ka ka rëna cak me ftyrë e, e ka njoft të vërtet Ra Allahu Gjelle Wa Ala Ja ka ndryqu eftiran Për nga Merit Sallallahu Aleyhi Sallam Mirë po edhe pasuzve të për nga Merit Sallallahu Aleyhi Sallam Qishka thonë Fudejn Ibni Adi Allahu ja ndryqun fëtirat Allahu ja ndryqun fëtirat dhe bidat zive jahu Shëmton Pasta i thot Abdullah Ibnu Selami Fëkane e uvalu shej in se mi'tuhu je kul Fjallin e parë që ja ka ndëgju Për nga Merit Sallallahu Aleyhi Sallam Ka qen efshu selam Kur ka ardhën medine ka thëmë për hapë dhe selamin. Esselamu aleykum wa rahmetulloh, për hapë në përshëndetjen me selam, u atëjmë të taam, dhe jepjë njërzve miskinave vë, të vërëfërve ushqim. Pra ushqeni të vërëfërit, wasilul arham, dhe mba një lidhët farefisnore. Pra këshiri pengamejdi sallallallis në meçkaur, me matë mirat të të mirave, me natyron e pasër, u Wë sallun në nasun jam, dhe falni namaz kur njëzë janë të fl Falni namaz, kër njerëzit janë të fletë, të edhkullu lë gjennë në të biselam. Hinin gjennët me poqe. Hinin gjennët me poqe. Andoj Allahu Gjellewala i ka bo këtë sende të natires, të pastër me e njofë të vërtetën. Andoj këto pengesa, do t'i përmenmi, me lejnë Allahu Gjellewala nuk dëzgjeromi, po sa mi pasë parasish, shenja në rrë, ose dikush, kur nuk e pranën të vërtetën, dije se njona piktire pengesave mbizatron të kaj mbizatron dhe mundoju me jarargua atina po fillë i mishë vedvetës fillë i mishë vedvetës kur ta shofë nga vedvetën se diqish po frenohet nga e vërteta ti shofë mi ku ka ku është nga truhe ku është këklavit cela penges është fut dhe cili virus është fut pse nuk e nuk vrapon pas dë vërtetës ka than Ebu Muhammed Ibn Hazmi Allahe Moshiroft efdallu ni amillahi alel abdi begatia ma e ma dhe e Allahu që e apë një robit, është e një tabiahu alël adli ve hubbi. Me kryu e robin, me e doshtë të drejten, dhe me i dhanë për përsi. Me e doshtë të drejten, dhe me i dhanë për përsi, u alël haki ve i thari, dhe me e doshtë të vërtetën, dhe me i dhanë për përsi. Pro, me doshtë të drejten, dhe hakin, dhe me Kajimi, Allah, i dhanë këtire dyjave për për përsi. Ka thonë i bënkajimi, Allah e më shiro Këto pi përmendini për më argumentue në atyrën e pastër të njeriut. Ka thonë i bënkajime, Allah e më shiroft, nëse do në dikush më plëcu, më arritë që këllën, më të plotë të njeriut, thotë, me deru hu, ale aslejnë. Kjo është në bidishtila. Nëse do më këllë njeri i plotë, dushë më plëcu, dishtila. Ka thonë hoxë, Allah e më shiroft, më arrifët të lë haqqi minë el batil, me ditë me deru të dëvërt Kjo është e para. Ajë që ka nuk din me dalu të vërtetën, nga e kota, s'munet me arrit plotësimin e, e vërtetë. Pas të ka thënë, wa i tharuhu alejhi. Dhe me idhëm për parësi të vërtetës, ndaj batilit. Me idhëm për parësi të vërtetës, ndaj batilit. Wa ma te fawatu me nazilil khalqë inda Allahi, ta ala, fi dunja o al akhira, thët shkallë të allahu, të rabve, nuk ngritën dhe nuk ulen, vetë të mse se sa janë njërzit në këto diqështje. Pra, i mënkajimi thotë, nëse do me ditë, qëfar shkallë e kitë e Allahu, këshirë sa janë një dvërtetën pëjtë kotës, dhe sa janë për parësi dvërtetës për atë kotës. Thotë i mënkajimi, kjo është e Allahu ngritën pozitat me këta, we huma ledhani ethme Allahu subhanahu ala embia i bihima, dhe nëse do me ditë me shkaj ka dalu Allah i pengamert me këto të dhijatë, Allahu i ka laf dhru për nga mërë me këto di tëlsi. Katana Allahu Jalla wa'ala وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمِ Për kujtoja robin ton Ibrahimin و Ishaqin و Jaqub dhe Jaqubin u li l-eidi wal epsar kanë qenë i ka më posë di tëlsi u li l-eidi të fuqishëm wal epsar dhe si qelë thot ibn qajimin sa i përkes u li l-eidi qëka shu u li l-eidi në këtë ajat thot Më e thon të vërtetën. Trap pejgamët, në sa lëvizja e Asirit s'kan nguru me thon të vërtetën. Mi po para kësajna kanë çeit të fuçishëm. Ëmë jo fuçi tropore. Nëse Ibrahimin e kanë marrë dhe e kanë hedhë në zjarr. Kjo nuk është për qëllim fuçi tropore, apo fuçi e cila i mbizotron gjithmonë jo besimtar. Jo, Ibrahimin ja kanë qallë zjarr dhe e kanë fund zjarr. Mirpo, t'ap se ka se kanë dalë juvon për të vërtetës. Përse ka ndalë gjuhën për e vërtetës. Uet well, e bësar, e qka është në përqëllim këta jetë, e bësar, ka thonë, e lëbasa i rufit din. E din të vërtetën këthjelt. Se bësar, i thojnë synit. Allahu ka thonë, i kanë si të qelë. Pra e din të vërtetën. Kur nuk i përzijet të vërtetëa me të kotën, dhe qëlsia dit i japin për parësi. Pra kush dënë të Allahu gjellewala me ungrit shkalla, leta mëso Gjësa që të tjera penga marrë dhe leti jape për parsi gjithmonë. Leti jape për parsi gjithmonë. Andaj do të përmen me lejen e Allahut xhallahu xalla këto pengesa. Pengesa e parë është ka thanoja këto el jahlu. Ignoranca. Pengesa e parë për me pranuar të vërtetën dhe me ndjekur ata dhe me dashur ata dhe me i dhënë për parsi para gjithçkajit është jahli. Është jahli. Ka thënë Allahu Jellewala Allahu Jellewala ka thënë E këna bërë të lejtë Kur'anin për me kuptuwe A ka o dikush që ka mërë mësim Që që nëzirë nga kja jetë Se gjahë lej është pënges Allahu Jellewala për thot e vërteta Që ka është zbrinë Kur'an është shumë e lejtë është shumë e lejtë Mirë po njërzit me i një rëndë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe me kthimin e shpinës ata nuk doin më ngrit inerancën për vetes së tyre dhe nuk e l잘 Qur'anin dhe kështu pengohen nga e vërteta. Kështu pengohen nga e vërteta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el halal bayn wal haram bayn. Halali është i qartë dhe halali dhe harami është i qartë. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Është shumë të vërtetë dhe ka disa çështje që nuk janë shumë qarta. Janë të koklavita. Andaj, ka thon ima Mahmedi në këtë kaptin Inna ma gjae khilafun men khala fel i killeti ma'rifatihim bi ma gjae anin nebiji sallallahu alai sallam Shikoje kuptimin e lartë të ima Mahmedi Ka thon ima Mahmedi dhe fjallën ka të rësmetoj ibn Qajimi Ka thonë Allah i më shiroft Aj që ka kundërshton të vërtetën nuk kundërshton vetëm se nuk ka një hurit plot me ata shakarpe nga mejri sallallahu alai sallam regull e përgjithshme Kur të kundërsh Tamoj palasi çlera është pozita e tij na, apo është e ulta apo e lartë. Ai kur të kundëstoe të vërtetën vetëm sa ka kundërshtu se s'ka një urit plot për ata shakaor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Përndryshe s'ki shpas mundësi me kundërshtu. Përndryshe s'ki shpas mundësi me kundërshtu. Pastaj ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymi Allahu yshirof, "Fil haqq ya'rifuhu kullu ahad." Hakin e nje çdo njerëj. Hakin e një Zë njeri Fë inë në lë haqqa Lëdhi baatë Allahu bihir rusul La e shtëbihu bi gajrihi Ale l'arif Hakin me të cilën e ka dërgu Allah o për nga mërë Njëri së ka dhije kur nuk i përzijet E kjo Me pas dhije apo Me pas dhije me mësue hakun Dhe ajo kur nuk të përzijet tije A më nëse ki gjahel Përzijet Ajo përzijet shpeshher Përzijet shpeshher Kemala e shtëbihu dhehebul khalis Bil maghshushi ale në nakit Sigurçi nuk i përzihet altani, për ai e hekurit që është i i li me gjyrt altanit, më pasht po hekur, fallt, thot kur tja çojsh altanxhiës, e natit, a shka një mil altanin, ku sa ta prekë di, s'është altan kjo. Thot ai nuk i përzihet. Mir po, me tavon ti janë hekër, shka e kanë xeros mirë dhe shkolcën për drejtës. Ajo hekër është, nuk ka altan. Ti çka skin një orim edhe altanin, çka thu, ku e di. Do shtat është altan, do shtat sosht. Me ajo ja çuo ti altanxhis sot saltan sa kjo. Edhe kështosh me ilmin, me hakin. Ai çaqodi sa ta ndxjojë. Andaj Imam Muhammet njëra kanë çortu kanë thonë, "O Imam, ti sa ta kallzoin hadithin, thuë batela, e kota, daif ash." Ka thonë, a, "A nuk ndalesh pak?" Ka thonë, "Po unë e njeft hadithin, sikur që një falltanxhiu altanin. Sikur që një faj i këmbimorës, po sa ta morë that fallçësht." Nga sa e një e ka studiu ka ilm për ta. Andaj Pengesa e parë për ta pranuar të vërtetën është gjehli. Gjehli. Pastaj ka thon Hoxha Allah e mëshiroft i bën temiye Inna sharie alayhi salatu was salam. Li juansi sallallahu alaihi wasalam nassa ala kulli ma ya'simu min al mahaliki. Fa te pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka ardhmë tekstet e qarta, te cilat tekstet mbrojnë nga shkatërimi. Nasan, tekst i qart, i prerë qatëan li al-udhrata lagon arsyetimin a mundë dikush me dal para allahuxhallahu ala dhe me thon wallahi ya rab smaka chartu pejgamberi alayhissalam mir hakin po te e porgjestrua allahuxhallahu ala wama alar rasul illa albalagu almubin allahuxhallahu ala ka thon pejgamberi tem nuk i takon djeta vetem u sharu ju veçart apo me u sharu ju ve mir te vërtetë dhe e ka krike kët punkt pejgamberi sallallahu alaihi wasalam walaqad Huëllëdhi enzële alejke l'kitabë, aje është i cili të gazbit t'i e librën. Qëfar libra është? Ti bja në likullishej të sëqarim përgjësën. Hamim, u e l'kitab il-mubin, hamim pasha librin e qartë. E ti qish mund është mi dalë Allahot par në esër ditë në gjikimi thonë, O Zotë, mu ka përzi e vërtajta se s'ka qenë librin e qartë. E ta shkush e ka thonë të vërtajta. Ti Allahu gjëllë wa Allahot. Kushe ka thënë të vërtajtën? Për nga me njësën, Allah a.s. Apo ti që li thue nuk ka qenë e qartë? Andaj ka thënë, hojë, Allah e më shiroftë. Për nga me njësën ka orë me të vërtajtë atë e qarta, ka alti anjil udhri, ja ka mbilë dherën arsetimit. Andaj ka thënë, Allahu Gjellewala, Vela ju dhenu le hun, feja të dhiron. Nuk kina mylonë mundësi zullëm qarëve më arsetu. Pse? Se ka në pasë të vë Sheikhul Islam vazdem wa katiran ma yadhi'u alhaqu bayna aljuhali al'ummiyin. Ish bashar haki, ish bashar haki, hum bat na mesin e ignoranteve analfabeta. Adha Allahu xhallahu ala ka thon, "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitab." Ka thon dhe për njerëzve ka ummiyun, nuk din diçka libra. Ketme, nashtak, nashtak, nashtak. Wa inhum illa yadhunnun. Dhe mesela ti kan kthme supozime, ashta asht hak meshta nuk ka. Allahu xhallahu ala e ka certu kta. Dërsa Allah u ka orme el haq ku l-mubin. El haq, el-mubin, i qartë, nuk i përzijet as kujna. Dërsa ka thonë, ka prej njerëzve ummi jun. Thoti bërën tëjmija, shpesh herë e vërtejta humbët në mesin e njerëzve shka s'kanë dhije. Dhe el muharrifin e l-kelim. Dhe të nësërët ishtë të rëmbrojnë tekstët. Pra haki ku humbët në mesin e gjahilave dhe në mesin e njerëzve shka kanë dhije, po ishtë të rëmbrojnë të si e jahudve i shtrembojnë a jetit Allahu gjelle gjelle valë, ndaj Allahu ka thamë Allah, malkimi Allahu që mbi qafirat pëse? e mshefin haukin, edin dhe e mshefin mirë po, Hoxha thot Allah e më sheroft se vërtejta humë bët në mesin e gjahilave dhe në mesin e njerëzve të të cilat kanë dhije mirë po, e mshefin dhe këna mi përmen, arshirët pëse e mshefin për ngejësat, këna mi përmen se pëse e mshefin ka thonë Hoxha Allahumma Sherof al-Shawkani Shawkani ka sembe njerëz te cilat ka arrit shkallë të lartë të dijes. Shawkani ndonca të dijes e din se kush është Shawkani. Ës për njerëz të cilat ka studiuar shumë dhe ka thënë Mustehid Mustehid i mad Ibn Qayyim. Çka Qa than Allahumma Sherof el-maylu ila al-aqwala -el al-batila thot animi i njeriu nga fjalë e kota leysa min shahl ahli al-tahqiq. Nuk ju të akon njërë dhe cilat, dinë mi dalu sejndet. Të akik, i studiojnë mirë, sejndet. El le dhine le hum kemalu i drak, që ka e kanë kuptimin e plotë. Ku po hub ka, ka e vërteta, ku shpanoj ka batili, a shka s'ka kuptim të plotë. S'ka kuptim të plotë. U e ku e të fëhmë, dhe fuqi për t'i kopë sejndet. A shka ka fuqi për t'i kopë sejndet, mi perceptu mirë, dhe e ka mendje në shëndoshë, kjo ka mund nga nga nga batili nuk ka mund nga batili u fadlu diraia dhe shtra e rivaya bel dalik da b men liset leho basira nafiza wala ma arfata nafa mir po nga nga e kota anoj njerze te cilat nuk din nuk e shofin mir te vërtetën dhe nuk e njohin chart nuk e njohin chart dhe skan ditori te dobeshme andaj prej pengesave ma to loy ata Mos njohës të vërtetës është gjehli Edhe kemi përmenjë në shpesh Se Allahu i gjellewala nuk I kalafdruen në Kur'an As njëherë gjehila As njëherë gjehila Dhe gjehlozija Ma e lartë për besimtarë njës ka duhet me qen Ma e lartë atë lartëve Pe gjehlozive është Mos më knaqë me gjehle Mos më knaqë me gjehle nga se Allahu i gjellewala Nuk kedo në gjehlin Allahu ka zbitë Kur'anin për me ngritë gjehlin E nuk e don besimtarin më koni ignorant. Nuk e don besimtarin më koni ignorant. Pastaj ka thën Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, "Wa la tajidu ahadan waqa fi bid'atin illa li naqsi ittibahi lisunnati ilman wa amalan." Mo nën ka rregull të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Fatoh xhallahu ma sheroof, nuk do ta xhenin në njëri i cilë rashhat na bidat, rashhat na bidat. Dhe Anon nga bidatit. Illa, vetëm se, ka manksue në njohje në sunetit dhe veprën me ta. Kush nuk e një sunetin, ka ka me shku të bidatit. Kush nuk punon në sunetin, ka me shku ka bidatit. Këtë janë dirë regula, të sirat Allahu Gjellewali ka zvitë si ligjë. I pa, pa thyshëm. Nëse nuk e njeftë të vërtetën, normal ka mu të dukë batili e vërtet. Dhe nëse nuk punon, ka mundës i e dinë, por mankson në punë, edhe Allahu Gjellewala të banë ma nuk ka bidoti pas e ka thonë Shekhu Islam i Butejmije ka thonë ajë cili punon me diturinë në saktë qka e ka ajë cili punon me diturinë qka e Allahu Gjellewala ka thonë, nëse punon mesin që ditembe Allahu Gjellewala Allahu e runë prej asaj dijes qka se di, prej gjehli apo ilmi është i madhë e ki kuptu një meselë, thot Shekhu Islam i Butejmije është e vërtet, prej Allahu të ka orë puno sa ma shumë na ata e nëse manë qësonë të Allahu nuk të runë prej gjehlit, prej qera me mesele. E nëse punon, me qatë vërtejt qka e di, Allahu të runë më smera në thjera sëjnde, qka nuk i di. Pse? Nga se ki kuptunit vërtejt dhe punon me ata. Punon me ata. Andaj, kjo është për njësa e parë, largimi i ignorancës por më të thellëcsua dhe po më torto kristalizua pas xhirat e vërtetës. Largojë ignorancën dhe kjo bëu të më leximin e librit Allahu xhallahu ala dhe mësimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe njohjen e fjalës së sahabeve dhe fjalës së tabiineve. Kjo ilmi më i lart. Andaj ka thon Ibn Qayimi në poezinë e tij, el ilm qala Allah. Detyria është ka thon Allah وقال الرسول ذا kan thon rasuli sallallahu alaihi wasallam وقال الصحابه ذا kan thon sahabet hum ulul irfani kto ja nis te dijes nis sa di sahabet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ona allah tbaraka we taala andai besimtarit duhet me largu prej ignorances ngase e pengon nga e vërteta pengesa e dit i'tiqadu gumud alhaq we ishtibahi atashka nuk e pasojin te vërteten mendojnë se haki nuk është i qartë, do është i mjegullum. Apo një apër pengesave që çka njerëzit e përsëritin nëpër gjuhët e tëra është se nuk e din se cila është e vërteta. Nuk e din se cila është e vërteta. Fillimisht kjo është akuzë për Allahun xhallahu ala. Fillimisht kjo është akuzë për Allahun xhallahu ala, çka Ibn Qayimi Allahu mëshiroft e ka shkujt një libër katër vëllime për me i bë dam ndaj kësaj pengese. Kjo këna kemi më përmend shkurt. Po sa për ilustrim e vonkajimin i vollëm në libr katër vollume ka shkruajtur për me i bota demon çesaj çesaj dishimit se ka prenë çka thonë po vërtetën e du po nuk e di të lasht ajo e kjo është akuzë për Allahun kjo është akuzë për Allahun indirekt do të thonë ke ndjen njeriu se po e akuzon Allahun çka po e akuzon nuk e kibot hakin çart dhe pe akuzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'naj kazu të lasht rrugë drejt do sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë taraktu Tara këtu këm fi huggët i mbejda. Juk këm lanë më argumente të qarta. Lejlu hake në heri ha, ha në ata e sajës si dita. Në ata më ka thonë, e shifë në rrugën të ime të qartë si dita. E kur dikush të, të haki sështë i qartë, a i vetëm se indira kë ka guzu, për nga mellisë sallallallu a.sallem, indira kë ka guzu, Allah unë gjellë valla, se ti, o Allah, pëse ki thonë, u elkitab il mubin, dërsa nuk ës e Allahu gjelle, gjelle fi ula andaj njëriju du të me posë kujdes nga se e vërtejta është e qartë e vërtejta është e qartë pas taj du të përmemi më prej fjarëve djetarë thotë shatibiju Allah e më shiroft emma idha kene hadhe l'mu të tebi nadiran fil ilmi thotë saj përket njëriju i cili do me pasu të vërtejta do me pasu të vërtejta e ka shikua ilmin Ka shikur në ilmë E përmendëm që ka është ilmi Allahu për nga meri Sa abët të abërin Dhe i gjmoja e muslimane fima yulqa Dhe është shumë si hapt Se qka po dëgjën dhe qka po dëgjën Shumë si hapt Qka po dëgjën dhe qka po dëgjën Ke ehlil ilmi Si kur njerës të dijes Me arrit dër të hake shumë e lejt Shumë e lejt është Shumë e lejt është me arrit Dheri tek Haku, taç chaukani Allahu mëshirof. Fel wukufu al-haqi wa al-tila'a ala ma sharrahu Allahu li ibadihi qad sahala lahu Allahu ala al-mutaakhirin. Ma uriduk te vërteta, ma uriduk te vërteta. Çka e ka vendosur Allahu dhe e ka zbritë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu yaqul la suraba. Yaqul la suraba. Nuk mundet me ardh gjush me thon shumë shumë e vështira. Nuk e di se është e vërteta. Wa yassaruhu ala wajhin la yahtajuna fihi min al-inaayati wa al-ta'ab at çu me ka leccue për sidomos at për ato bashkohort si për kohën ton çka nuk ka nevojë shumë uludh që janë lot të pastë këto ard kanë hecë me 100 km me ndajuni hadith dorasht ti sa duat me një pull me shtip me një pull me shtip duat por më arrit të këtë vërtetë nga se a ka dikush ka skakoran të shtëpia a ka dikush ka skanet të shtëpia a ka dikush ka Allahu xhallawala e ka privuaj prej arritës dhe këte informata sidomos sot me këtë përparimin gjigant të internetit me parimin përparimin gjigant të internetit mirë po dhe të hoxha o lakim ma al esef mirë po fat këtësisht me ke qardhje hadhihil esbabel mujesira li talipil haq ka gjelibet il kesala li këthiri minë në nas mirë po kile hëtsim fat këtësisht i ka bon njerëzit edhe ma dhe mbejla hajtë se letë është edha i kur nuk shirë hajt se leta është dhe kur nuk kërkon, hajt se leta dhe kur nuk lezon, hajt se leta, hajt se në dëgjaj ma vonë edhe kur nuk dëgjaj. Dhe kjo nuk është arsije par Allahu Jalla wa Ala. Dhe pasaj normal kam e thonë, nuk e di së le është e vërtejtë dhe së le është batili. Normal. Normal kam e ardë dhe rritë e kjo shkallë. Pasaj, ka thonë Hoxha Muhammed ibn Abdul Wahabi, Allah e më shirof duke e demantu e ketë dyshim se është e vërtej dhe nuk ka arsi as çka thot se nuk ka mjegullu, nuk e kanë qart, s'po kristalizohet pasqira. E hakut ka thënë Allah mëshiroft, radu shubhatil lati wadha shaytan. Fillimishtot do t'i bëjnë adamant në dishimin që e shirof, leti, shtot, demant, ka vendosur kush? Shaytani. Edhe ai është shaytani çka thot se di ka, se di, nuk ka çka bësh e vërteta e qart. Nuk është shumë mjegullum është. Tha te ka vendosur shaytani fitrkil qurani was sunna. Dhe çka sinë anaj më lau braktisjen e Kuranit pasimin e Kur'anit dhe pasimin e sonetit uat tibai alarae wal ahwa al mutafarqate al mukhtalifate. Te dëjko per çellimin e pasun a mendime te ndryshme dhe epshe te njerëzve. Kur shejtani thot se s'është e vërteta e çort, dij se ai vetëm se të ka fut në nibatel. Ka futën në nibatel se dishimi i vërtetën është vet vetë ato. And Allahu Jellal wal Ala ka thon wa hum fi shakkin yal'abun. Ne dishimi luin ata skan skan diçka çka i përmbajnë të vërtetës ande allah o xhellahu ala ka thon për kurayshit për kurayshit kur kan thon ne arash magjestar për pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam ne arash fallxhor ne arash sehrbaz ne arash poet e kështu me rad allah o xhellahu ala she ka thon muhtalif ke osht diçka çka kontradiktore fi qulin muhtalif yufaku anhumun Ufik, Allahu Gjellu Ale ka thonë, ato shënë me një fjallë, edhe kjo i banë, se ato kanë thonë, shpedina atë thonë të vërtetën ojo, se pëdojnë me, me e pasu. Allahu Gjellu Ale ka thonë, kjo është arsije, jo valide. Ufik, edhe në këta largohen nga e vërtetëa. Kështu largohen nga e vërtetëa me pretendimi se nuk pëshofna të vërtetën të vërtetë. Pasë të ka thonë Hoxha, Allah e më sheroft dhe për ai dishimave sa i kam prur njerëzit kanë thonë se të vërtetë nuk e nje vetëm se alimi i cili ka mësuar me qindra vite. Me qindra vite, la ya'rifuhuma ja illa al-mutjahid al-mutlaq. Vet saiç kam mutjahid çka është plak në të vërtetën. Tu mësua tu mësua vetëm ajë di të vërtetën. Kjo dishim i shejtanit thotë hoxha. Kjo është dishim i shejtanit. Al-mutjahid huwa al-mawsufu bikadha wa kadha, zakur ti shifsh. Dhe kjo është dishim çka mundi më vërrhet edhe në kohën tonë qka thojnë, pikati pikat për ditë vërtetën, ka shumë mendime, ka bafë dhe hullumëtim të gjane gatë kanë folë djetarë, dhe a i me këta sinon tije me tamshelderon e vërtetës. Thot ogja, dhe kur ta cilcojnë atë djetarin me cilësi, thot nuk përputhën këtë cilësi, as të e bibekri dhe omeri. Mi redzu vëllohi, kushtët që ka i ka mendosë, për atë njëri qka du të me redzu kur aninë, dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam por me konkluduar dhe me nxjerrte vërtetën çat osifate ashtaj bebe kur suni xejn Adamaire thot Muhammed ibn Abdul Wahhab sa them ona kettyol fa in lam yakun insanu kedhalik dhe ato kan thon ket dyshim nese njeriu nuk ka kete shkall let largohet ket komplet let largohet mos a lexoj librin e Allahu xhallahu ala dhe mos a lexoje librin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam hadithen salatian ترسمته فسبحان الله وبحمده فتوجه سبحان الله وبحمده كما بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وامرا في رده هذه الشبهه الملعونه الله القران كبا دمنت نكسي ديشيمي تملكور كديشيمي مالمكور كديشيم هو شم اي فليحور واي تشيلبور Me thonë se e vërtajta nuk i djetë që la është e mjegullu ma është Ka thonë Allahu Gjellewala Lëkad haqqa lë kaullu ala e këtherihim fa hum la ju u minun E është caktua vendimi Allahu Gjellewala për shumitës në njerëzë se së kanë me besua Së kanë me besua Inna Gjalla fi a'naqihim aglala Allahu Gjellewala thë të në kemi vendosë në qafat e njerëzë Zingjir Fa hje ile lë edhkani fa hum më këmahun dhë Dat hedhën xharq çt fort waja'anna min beini aydihim saddan wamin khalfihim saddan fa aghshaynahum falahum la yubsirun Allahu jallahu alayka haydh keddshin ka than nukosh puna e pacartis dhe mjegullimit e hakut po na ka than ja'alna min beini aydihim saddan wamin khalfihim saddan nimas chafirit dhe tvërtetes kena vendos penges Allahu that sadda sura yasin e kena vendosni penges theum la yubsirun sune shovin hakin Allahu e ka bo këta E na a duhet me bo Penges Mos po mjen ton Dhe me akuzua Allahu Se ki qartësut vërtetën Apo me thonë jo, Unë nuk jam te po të vërtetën Ajo është e qartë Allahu e ka bo të qartë vërtetën Po unë kam defekt dishka Unë kam defekt dishka Andaj ka thonë Ibu Nkajimi Fe ljetëtehim nefse Le të akuzoj vëtë vetën Se une jam i mangët në studimin e vërtetës dhe jo Allahun çartësimin e vërtetës dhe jo pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në komunikimin e të vërtetës. وسواء عليهم انذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. E njëjtësh për ata të cilët kanë çës dyshime, ai çertove a nuk i çertove la i uminon. Ata nuk besojnë. Inna tunziru man ittaba'a adh-dhikra e kush është e thậtërtën ka thënë Allahu xhallahu ala e pason të vërtetën ai cili Xhashia er Rahman, Utut er Rahmanut. S'ka mundi dikush t'er më pasuë të vërtetën. Kur'anin Allahu xhallahu ala e pason ai i cili Utut er Rahmanit, pa frikë ndaj Allahu xhallahu ala s'ka mundi njeriu më jetë të vërtetën. Na ka thon Abdullah ibn Mesudi, "Katha bil khashyati ilman." Mjafton më pas frikë Allahu xhallahu ala ilm. Ajkaj ka frikë Allahut sinqerisht dhe kërkon të vërtetën. E bashkon këta. E kërkon të vërtetën. E jetën të vërtetën. Allahu nuk e lej Allahu Jellalu Ala nuk elenat njeri të devijuar. Fabeshre bi maghfira wa ajlin karim. Allahu Jellalu wa kathan kuchi tutet rahmanit dhe e pason dhikrin Kur'anin, përgëzoje përgozoje me një shpërblim të madh dhe një falje të mëkateve. Andaj fillimisht i tutmi Allahu Jellalu Ala dhe ti morr nësebepët e largimit të injorancës prej vetvetes tonë. Andaj Ibn Qayyim e ka sjellë një shembull për me ilustruar sa më mirë se a munët njeri ju mi pas frik Allahot dhe a prap me deviu. Munët, munët. Ka thonë është shembulli i khauaritjve, se ata i kanë pas frik Allahot, mi për prap kanë deviu. Prap kanë deviu. Ka thonë kjo është shembulli, i ati njeri të i cili thotë, une du fëmi pa umartu. I mën ka imi në miftahë daru saad e ka parmen këtë shembulli. Ka thonë fëmi ju nuk arrihet pa umartu. Nuk marrihet. Vesh me dëshirë Po du të me mërë së bejpje. e bejpin Edhëpse ajë që ka jepë mien, kush është? Allahu, apo Ajë që ka jepë mien, është Allahu gjëlle vala Huë ju hië ve ju mitë Ajë jap jetë dhe mërjetë Allahu gjëlle fi ula E mirë, Allahu a i ka dhonë dikujtë fëmien pa u mërtu E kjo është e njëtë, ka thonë i mënkajimi me ilmi Sa të dushtë të tjë Allahu Si mëslimish rrugën, që ka Caktua Allahu pa rritin dhe këte e vërteta në Allahu جل في علا dhe kërkimit dhe angazhimit dhe lodhjes dhe angazhimit dhe lodhjes atëherë bëhet dhe kristalizohet e vërteta andaj kjo është dëshimi të cilën e kanë demantue Dhe, dhe kanë thonë nuk arsjetohet para Allahu gjellewala ajë cili mendonë se vërtet është e, e, mjeglu, e mjegullume dhe nuk është e qartë dhe nuk e dina se cila grup është e qartë në të ga thonë bëngë Amejdi sallallalli sallam la te zaluta i fetum min ummeti dhahirine alel haq hatta jeti e emrullah një grup nga ummeti jem dhe të vazhdojnë në të vërtetën në të vërtetën dhahirin në qartë alel haq në të vërtetën Hatta jeti e emru Allah Dhe i risat vene Qeshtja Allahot në një transmitim tjetër Hatta të ku mesea Dersa ndodhe kiameti E tash, parashtrojot piti Aj qka thot e vërtejta se di kua ansht Atë përgënjeshtrojnë atyje A penga merin Ti po thu qëllën grupë se di qëllë ashtë e qorta Tash në e kina dy mundëci Ose me të thonë ti Po Për ne janë ku është e çartë, sa është e vërteta. Ose më i thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën e xhigimit, ja rasulullah, ti i thon se e vërteta është e çartë, mirë po, nuk ka konë e çartë. Ha shehu. E sa dargoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e sadiqul masduq, i thila fletë të vërtetë dhe është vërtetuar besnika prej Allahu xhellahu ala, la'an tiqan al-hawa, Allahu xhellahu ala ka thon, pejgamberi juve flet nga hepsi. In huwa illa wahy. Sosh çetarvec se shpallje. Dhe Allah Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka thënë të vërtetën absolute. Ngaqëse nuk kenë dişim as alaviz jasirit. Po dişimin e ti mbaj ai njerëz ka, mendon se e vërteta nuk është e çartë. E vërteta nuk është e çartë. Allahu xhalla wala e ka çertu. Pengesë e tretë. Dhe kjo është një pengesë shumë e madhe. Shumë e madhe. Shekhu Islami Ibn Taymija ka vao a munduhet pengesë më së qumti me më larguaj për grupeve filozofike. Dhe ka arritë tetvisa tek disa s'ka arrit. Cila është pengesë? Besimi i atij i cili është në të kotën se është në të vërtetën. Ai i cili është në të kotën me mendues është në të vërtetën. Beson ai se është në të vërtetën, ndërsa është në të kotën. S'ka maketse kjo. Dhe ka thonë Sheikhul Islam dhe marr më e vështira për mjashtrcu Haki ndikujna është kur muftili, kur ai është në ballë mendon se është në hak. Maja e vështira është. Shëshëmos tis. Ka thon Shejkhul Islam Ibn Taymija, "Wa awwalu man dalla fi zalik, i pari i çka devijuo, apo grupe e parsha ka devijuo në kët dyshim, në kët pengesë, pa pengesa. Ai është në të kotën ndërsa mendon se është në të vërtetën, ka thon humul khawarij, janë khawarij. Khawarij të parë që menduese, ai janë në të vërtetën krijja në të kotën. Al-mariqun, të cilët kanë dalë nga e vërteta حيث حكموا لنفسهم بانهم هم المتمسكون بكتاب الله kur e kanë xhykuar vetveten se vetë ato jan, që janë që kanë për libërin e Allahu xhallahu ala dhe sunetin e tij dhe wa an Ali dhe Muawiya dhe Salia dhe Muawiya janë bathil dhe kjo është sebebi i por nuk po do namë fol për Hawaris nuk po do namë fol për Hawaris nuk po do namë fol për khawarist. smundja nuk po do namë fol për Hawaris smundja atëra është A më nga duhet ndër njerë mundal me vetë vetën. A jam në të vërtetën vetë se pëmendoj se jam të vërtetën, apo jam indihmuar me ajete dhe hadithën nga, nga ona lau gjellëvala. Kjo është ajo cëtë të të duhet më jabbo pikpytje vetë vetës. A dhe ka thonë disa predjetarve, ka në thonë, a i që ka është në batil, a i nuk vetë kjo është e vërtet apo jo, kjo është aj drejt apo jo, a je ban pyten kjo është, a më përputhët me e Kjo shtëpi që kanë njerëzit ja bën. Do sa na duhet, nëse ne na citojmë Allahu xhallahu ala dhe do jena me taku Allahu xhallahu ala bi qalb salim, me zemër të shëndosh, dhe me hyj në xhenetin Allahu te bara ka wa taala, etil nuk ka mundsi në më bëj hile Allahu vallahi. Nuk ka mundsi Allahu të më bëj hile na. Nuk ka mundsi më në xhenet pa na dham leja Allahu. E Allahu ka thonë smurët me xhenet ilam an atallahu bi qalb salim vet sikuri parajsida vet ç ai cili parajsida Allahut me zemër të shëndosh. E zemrë e shëndosh, dhe njëherë duhet me akuzuvet vetën. Vetë. Mi bërë tëhme, me akuzuvet vetën, vetë, mi thonë, o nefs, nalu pak, vet vetë vetën do, si celi prejneve. Mi thonë, nalu pak, a je ndihmuar prej Allahot, a vese të ti i të më nduqë ashtu. A dhe ka thonë Shekhu l'Islam, kjo është mundja e pare cila është parasit në ummet. Pasaj, ka thonë Shekhu l'Islam, Allah e më shiroftë. A këdhali këtë da'wa këthiri min ahlil ahwai wa dhullal. Ka thonë sheikhul islami dhëtëjmija. Dhe kjo së mundje, është në shumicën për njerëzët të cilat janë bidatëgji dhe janë të debiruar, enë hum humu lëmuhikun. Shumicën bidatëgjire se mendojnë se ata janë haqë. Ata janë haqë. A ou enë hum ahlu Allah. Se ata janë mitësht e Allahut. Ata janë mitësht e Allahut. A ou ahlu të tëhqiqi, au eulia u Allah. Ata mendojn ذا كان ستصلت اذن الله جل وعلا حتى تكف هذه المعاني عليهم دون غيرهم فستقالون ويكونون في الحقيقه الى اعداء الله اقرب انا فقط اذن مافر اميش بت الله جل وعلا سسا اولياء الله جل وعلا انت قالون اليهود الله جل وعلا نحن احباء الله وابناء يهود كان قالنا انت داشمت الله الله قال Fani thëbi ma ju azlibu kum bi dhunubikum e pse jutenallahu xhallahu ole me jannata ju ve maseni dashmit te allahut madje kan than jehudet dhe kristert la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara sunhinn jannat vetm saish kaosh kristert ose jehud allah xhallahu kan than tilka amaniyum kthejan fantazie te tere apo muj ka njeriu me mendu me fantazia vec aj ka me jannat e kso me rro Jehudet, kjo është shubja jehudve dhe kryshterve. Allah ka thënë, këte janë fantazit. E që shërohet fantazia dhe me dalu prej dëvërtetës? Allah e ka të regu, kulhetu burheneku. Qumë e lejta, berë argumentin. Kulhetu burheneku. Allah u ka thënë, a po thunit që shto, veç ju inë një në gjennet. Mirë, benë argumentin. E ku me prun argumentin. E ku me prun argumentin. Kume prukur se kam pasu për nga merin Sallallahu aleyhi wa sallam Ndërsa për nga merin Allahu jellë wa ala Ka orme argument Ka orme argument Nga ona E Allahu të barëke Wa të ala Pasaj ka thonë Allahu jellë wa ala Dukë e demantua Jehudve Dhe krishterve Se ata demantohen në mezveti Vë qalët il jehudu Lejset il nësara alashej Vë qalët il nësara Lejset il jehudu alashej Jehud kanë thonë për krishterve Këtë batiljan Krishterve Allahu Jalla wa'ala, shë ju ka thonë? Wa şey hum jetluun e l'kitab. Di grupët e le zhojnë Libran. Askan mantra, Allahu Jalla sahtë, Askan man kam me pao ka hashtë Ever Teta, po vetëm me akuzun të e niti jatrin, kajush e le zhojnë Libran. Le zhojë Libran dhe shifi argumentet se ka hashtë Ever Teta. Wallahu jahkumo, fa Allahu jahkumo bejnëhum johme l'qiyame. Allahu kam e gjikud ditën e gjikimit, se ka kashin Ever Teta. Dhe nuk kodi shim se Ever Teta kashin, në honën e pinga merit, s alehi wasallam pengesa e katërt e tefritu fi taharril alhaq mangsimi na kërkimi te vërtetës mangsimi na kërkimin e te vërtetës na tham se e vërteta arrihet me disende me sinqeritet ndaj allahut xhallahu ala mi pas frik allahut xhallahu ala dhe etjera me i mor shkaçe te cilat na çojnë der te ilmi icra bismi rabbikalladhi khalaq le do me nin e zotit tan se ka krijuave se bepi Këm e mri, vazgjud vektari banë sejgjë dhe afro. Këtu dhush me mri, ama që që dhush me mri, me le dhu dhe me sinu e sejgjën. Me sinu e sejgjën dhe me sinu e Allahun gjelleware. Ama pa ikra haroja. Pa ikra haroja. Andë Allahun gjelleware të parë një ka zbit ikra, e në funi ka thonë vazgjud, banë sejgjën. Pra banë më argument, se munë është mu lodhë, dhe me të shku huni muqë, hoqë. Apo, Allahun gjelleware ka thonë nj Mund të huç, janë lodh, janë raskapit, në fund kanë me një xhennat. Tasla naran hamia. Allahu jalla qathan, edhe pse si janë lodh, kanë me një zjarr të përvoluar. Tasla naran hamia. A di për kangazvit ka që ayat, kaazvit për, ka për ata të cilët mbillën në në par sinagoga dhe në par shtëpia për me adhuru Allahun xhallahu ala, mir pa Allahu ka thon kanë me një zjarr. Pse? Thë mara auha, hakkari ajati. Allahu gjellua ka thonë, se se kanë rrit hakin që ishtë duhet. Se të Allahu gjellua ala, më s'mendo se ti pse lodhësh, e Allahu gjellua ala ka me të morë për asish pse i lodhë. E i konë batil, po duhësh me i qartësu se ndët, me i kristalizu se ndët, dhe me qenë në bejjine, me qenë në, në të qartë, dhe me qenë me argumente të plota. Andaj e katër të pepëtëngesave, të cilat i pengon njërzit, Mos me pasoj vërtetën është se mangksojnë në kërkimin e të vërtetës. Mangksojnë. Nuk i ja hapin hokin kërkimit të vërtetës sa duhet. Nuk dëgjojnë sa duhet, nuk lexojnë sa duhet, nuk janë të sinqertë me Allahun xhallahu ala sa duhet. Haki është shumë i shtret. Haki do të thonë më injënët, edhe mos më injë zjarr. Çka haki? Meni fjalë tjetër. Haki mos më injë zjarr. E ti ç'po dhomësh po tupi zjarrit? Wallahi me ditë andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam m'i ka ilustruar kurroishve. Ka thonë njama asharar kurejsh O kurejsh Nësë ju thamë se pas kaj kodre Ka me orë një ushtri me ju sëll mu Shka kishim e bo? Kishmi mu përgadit A pas kimi mu përgadit E nësë ju thamë ju i një të kërsnum me një zjarë Nësë sëmë dëgjani muhe Qka kini me bo? Ebu lehebi a qu Teb ben lek Malku e qofsh Edhe alë ka thonë teb ben jede Jo e bi lehebi qofti malku Mirë po e kam përçallim Penga, mësëm, Nëse të thuët se ka me ardhë dikush me të vra, shak shepa, shak shepa, ishe përgadit, ishe përgadit në përgaditin më të lartë, e në gjenem vlasni me hi, ashtë shkatërimi më i lartë, e sa i të përgadit? Andë Allahu ale, i, i shef këto sende, i shef këto sende dhe haj mas mirë ti në shef. Ja'le ja, mu kha inë ti ajun. Allahu e dille vizin e sirit. Ibni Abbas i ka than, kanë qenë disa njerës, Në, në spëgimin e kësaj fjale, sa është Allah o sa i di, ka sinë një njërës të devotëshëm, dhe njëni prej tërë e ka këshirë një femën shpejtë, shpejtë me, me bishësinit, Allah e ka zbitë këta jetë, Allah e di këta leviz me sirin, levizën e sirin, ka në qenë grupë i devotëshëm, në mesin e njënë njërësve, salihin, edhe njëni prej tërë e ka shlu e sinën të një femër, e që ka shenë ndalume p dhe ka mendu se kërkush se po, Allah të kërkush se ka po Allah e ka zbita jetin po Allah e të ka po anëdhe Allah u gjellu ala është gjendjen ton është gjendjen ton dhe ajna është se sa e dojna hakin dhe sa i opna për hakin dhe sa i opna për parësi kërkimit të vërtetës dhe sa lodhme për këtë qështje ka thonë Sodiq Hasan Khan njani prej djetarëve të mdoj wa pra si inna ma ya'rifu al-haqqa man jamaa khamsata awsaf evërteta njëfot për atë njeriu i cili ka pesë cilësi. Po kush sikosh ka këto pesë cilësi, patjetër ka më mungsu në njohjen e të vërtetës. Nëse donë të kuptojmë mirë këtë meselë, dëshira ojës që ka sqaruar pesë cilësi që një njeriu mund të mbështej të vërtetën. A'dhamuha, më e moda e pikturë e para, el-ikhlas. Sinjeriteti nëse ka dikush sinqëllitet dërmohesh me ta kotekije ai ka sinqëllitet nuk e sinën Allahun xhallahu ala nuk e don ahiretin nuk i intereson haki ve hum mi oridon Allahu xhallahu ka thon ata e kthejn shpinën e kthejn shpinën ande Allahu ka thon fa'ali dalil jahilin ata e kthejn shpinën ti ktheu shpinën jahilave më e moda për këtë është ikhlasi më lut Allahun xhallahu ala ande ibn te mia kanu kokën balli kokën ballin e tina në dhe dhe e ka lutë Allahun gjellë valë Ja Rab, fëhimni, o Zotë, ma mund së me kuptuhe pra Allahun e ka lutë gjellë valë ikhlas, edhita el fëhmu, me kuptu mirë du të mundal me kuptu mirë se pa kuptuhe, thash nuk me afton sinceriteti këto pesë si du të me mledhë me kuptu mirë, mundal me kuptu a jetët Allahun gjellë valë që i shdonë Allahun, dhe që i shdonë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam dhe me i morë mi studiu fjallë të sahabëve dhe të tabiinve se ata janë gjeneratë të sërët Allahu zëllawali e kazbrit radhi Allahu anhum vë radhuan Andaj pre kaptinave të para të, të cilat i kanë siel ulemat në libra të sunnetit në libra të akidës si që është Kallali, Lala Kaj, Imam Ahmedi El Ajorri të setë kanë shkujtë libra të moja Ibnu Batta se kanë shkujtë libra të moja kaptinën e parë subhanë Allah janë pajtu këtë në kaptinën e parë Luzumul Gjema'a më u përmbaj xhamatisë të sometit. E kush del kanë pru huë transmetimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush largohet largohet nga ai Allahu xhënlavala. Largohet Allahu prej atinë. E këtë ka për qëllim luzumul jemaa për mbajtja e rrugës të cilën kanë xhei pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shokt etina. E treta e rin saf muçeni drejt. Me çeni drejt. Çka do të thonë me çeni drejt? Me çeni drejt se doni herë të vërtetën me ta thonë armiku pranojë. Jehudiu kaort pejgamberin sallallahu alaihi wasalam dhe e ka thonë në fjalë. Ka thonë Allahu xhallahu ala ka me kop ditën e ngjikit, qieullin, tokën, lumet, drejtat, kodrat dhe kam idrit. Dhe ka më thonë El-Malik, Ejnel Jabbarun, un jam mbreti ku janë tironat. Të ngasam ka kesh, ç'o shtohet. Asi ka thonë oti jehu, Jehudiu, aspi ka. Mo kapra lut vërtetën. Ka sikur vërteta, ç'o shto ka më thonë Allahu xhallahu fiula, el insaf, mo boi drejt. Kur ta thojë të, të vërtetën, me thon, çfarë shtohet, e vërteta është kjo. E katërta. Wa huwa aqallu wujudan wa aktharaha fuqdanan. Fatoh jabara se me kudo është e katërta, thotë kjo është më pakta te njerëzit, më pakta te njerëzit dhe më vështirë mëunësh me jetë. Al-hirsu ala ma'rifati al-haq. Zëlli i madh, etja e madhe me njoftë vërtetën. Kjo e katërta, çka thotë hoğa, më pakta te gjithë njerëzit. Munësh me jetë sinqeritet, munësh me jetë kuptim mundësh me gjithë dhe drejtësi, mirë po nuk mundësh me gjithë etje. Me që njeri etur që kur kërë pjetë uj, mes me paspi uj, dhe ditë, që ashtu me lip, dëvërtejten që kur që e lip uj në qëtë moment. E Allah, kur qofën qëtë gjendje, vëllahi nuk devion. Allah u gjellëvara, nuk devion. Kjo është e katërta, vëshiddetu da'u e ti ila dhalik. Dhe e pesta, me thirë maksimum që këtë dëvërtejten kur të kupëtështë vërtetën, me thirë maksimum gjithë njerëzit, gëta, me këto pësilë si njeri ju e njefë të vërtetën, dhe Allahu gjëllë wala wa e runë nga ekota. Paslej ka thonë hojë Allah e me shirovët, sadiq hani, fe inën lë haqqa mazale me sunën azizën në thisen kerimëm. Halki ka vazhdua dhe dhe dhe vazhdoja gjithë menë me qenë imbrojtur, ilart, i qmuar, edhe ishtrajt. Ishtrajt është. Pengameri sallallahu alaihi ve sellem ka thane, "Ana inselatullahi ghalia." Le të dihet, apo dijeni, se artikulli i Allahut është shumë i shtrenjtë. Po shumë i shtrenjtë o vjazni, nuk lehet let. Duhet me sakrifikosh shumë. Pastaj ka thane, "Ela inselatullahi el janna." Etë është artikulli i Allahut, el janna. Janna është artikulli i Allahut. Mirpo asht i shtrenjtë, nuk mundesh me blej let. Duhet dosha njëherë me dhon edhe vetvetën kët komplet tehon veteshe Allahu ibn Qayyim ka thon hakin e pason e njeri i cili vetërejta s'ka vlerë te kaj peç Allahu xhallahu ala vetem Allahu tebaraka we teala andaj e permend me edhe një fjalë te ibnul Jauzit dhe me kta e pofundojna ka thon ibnul Jauzi Abdulrahman ibnul Jauzi ne kompanin e dietarve të mëdhej i cili ka shkruajtur libra ka thon me kete dy dhort te mia i kum shhur 1000 vullime Dimi i vëllime. Pra janë lodhë, o lasni. Janë lodhë. Dimi i vëllime i ka shkujtë, dërsa thot, i kum legjum bi ditëshin mi libra. Thot dhe në, në dur të mija, i kam pranu Islamin 20.000 e hot dhe 20.000 krishtar. Dhe nuk e di se sa më katar janë pëndu e në dur të mija. Më katar, thavan se di sa janë pëndu. Me cindra mija janë pëndu më katar në dur të mija. Ame janë lodhë. Janë lodhë në kërkimin e të vërtetës. Qa thot ho, gja, Allah, e El musibetul udhme, fatkecija ma e madhe, është rridal insani an nefsihi wa këtina i bi ilmihi. Mu knas njeri ju me qatë pozitë qka e ka, dhe mu mjaftu me qatë ilmi qka e ka. Kjo musibet i madhë, që kaqë? Mjaftona me kaqë. E kjo është musibet i madhë, kjo musibet i madhë. Wa hadhihi mihnetun, kad amet ektar al khalqi, dhe ki musibet i ka godit shumicën e njerëzve. Çumi taniers zë ka thonë, nuk dua më shumë. Ka çske të pozicja që ka. Po ti mundesh më konn me jehl në kub. Edhe thuaj çka ka mjaft. Ku e ditë të gjendjen tonë? Duaj vazhdimisht mulof, vazhdimisht me dhon prej maksimumit tan çka mundesh ngërkimit të vërtetës. Nëse don Allahu xalla wala, metaçel. Pastaj ka thonë, "Fataral Yahudiyya, a she Yahudiyun au Nasraniyya, apo a shaf Krishtarin, yara annahu ala sawab." Ai më nonse dëbërtaj. Ai mendon se është në vërtetë. Ua la yebhathu wa la yanzuru fi dalil nubuwwati në nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur nuk tenton me këshir në argumentet e pejgamberlokut apo pejgamberit ton Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pra ai mendon se është vërtetën, është mjaftuar me ça çka është, edhe si nuk i intereson, edhe nuk çon kok për mi shqellu dhe me i hulumtu dhe me i shoshit argumentat se a është e vërtetë se pejgamberi Muhammad është pejgamberi Allahu xhalla wa wala. Dhe kështu me edhe ndalë a letë, dhe kështu me edhe ndalë a letë, va i dhasemi ama jelinu kalbu hu, dhe kër të dëgjojt diçka që ka ja zbut zemrën, mithë dhe Kur'an, në t'kallumën, jehojtet kër e kanë dëgju Kur'anin, e krishtarot sidomos janë zbutë minjarë, se kanë guptu se është më përputhje me natyrën e tëre, përputh me natyrën njeriut, edhe Allahu Gjellar e ka zmiqashtu Kur'anin, kër ta lezhoj njeriut Kur'an Nuk mund më rëvuzua, Allah o Gjelluala, drit Wallakin gjaall nahu nuran ne hdibihi men nëshau min ibadina Allah o Gjelluala ka thonë e kena bo nur, drit kër anin e uzojna me ata shka dojna prej robëve tonë, këtu e ki dritë nëse do në me mor prej Allahu Tevareke vë Teala, pas e ka thonë hoja Allah me shirovë harabe li ella jesma ik më së të dëgjoje ik më së të dëgjoje, pëse se kër të dëgjoje, e shetës është e pashmangësh me kjo e dhe duhet me pranu. Mirpo, nuk mundat me pranu. Wa kadhalika kullu dhi hawan yathbutu alayh. Dhe kështu është me çdo bidaxhi që ka mgul mbi datën e vet. Ka mgul. Mendon se është e vërteta me ta. Imma li'annahu madhhabu abeehi wa ahlihi, ose pse ai mذهب është i babazvet, ose i rrethit ku është ai, au li'annahu nadhara nadharan faraahu sawaban. Apo se ka shikuar shkurt dhe ka menduar se çka është e vërteta edhe ukri Muabeti, edhe kurë si ka shiku argumentet që ka ja qesim poshtë, këtë me dhebë shka e ka. Kurë si ka shiku argumentet, tjera, bidat gjia, edhe kjo është sa për ilustrim, Gjehmit dhe pjela e tëre, Gjehmit dhe pjela e tëre, pjela e tëre janë këtu të na, ata ja kanë bëhë njërëzër haram me le zukur anin. Pse? Shekhu lë islami vë temi e ka thonë, valahi, nuk ja kanë bëhë haram me le zukur anin robëve të Allahut, vetëm se kur anë ju banë demant me dhebët që e ka në të batel. A dhe e ka bo, Shekhu lë islam, një polemik me një gjehmi, edhe pas jë ka lezu ajetët, ka thonë Subhan Allah. Ka thonë në trovët vjetë, së në binda një njëri të meni ajetë dhe në urzon ketë. Ka thonë, po këta, Allah e ka zbitë, se kam zbitë une. Allah o gjëllë valla, e ka zbitë, andaj njërzit i pengojnë nga shikimi arg dhe nuk i bahi z alulama li beyin lehu khata do nuk i ka nuk e shoshtruar me dijetart dhe nuk i ka kontaktuar dijetart ahel sunnite se t'ia tregoj se ku e ka gabimin dhe ku e ka të çollumën dhe kështu i bëhet e vërteta e qartë dhe i kristalizohet pas shira të vërtetës dhe shef sa ajo çka e ka menduar të vërtet ajo është batal është e kot mir po kjo bëhet me shoshitje me lodhje lusi me allahun jalla fiula çë Mos ndabojë pengesa mes nve dhe të vërtetës. Mos ndabojë Allahu xhallavala, ashtu si ka përmendur Kur'ani, "Waja'alna min baini aydihim saddan wamin khalfihim saddan fahum la yubsirun." Do jukimi bop pengesa, murrna me tyre përpara dhe për mas, laj opsirun, nuk e shohin të vërtetën nuk e shohin të vërtetën nusimallahu xhallahu ala se ne mos na vendose asnjë pengesë po të na shohna hakin hak dhe të japni përparësi dhe të na japë Allahu xhallahu ala fuqi që ta praktikoim të vërtetën derisa të takojmë Allahun xhallahu xhall fiula ne të ardhmen do të përmendemi edhe pengesa tjera nusimallahu xhallahu ala që të na japë kuptimin e fejes së tinë dhe të na bëjë pjesë atëror të cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam men yuridullahu bihi khairan yufaqqehuhu fi din ku tallah ya do khairin يابان مكتوب فينا تينا اذا ايتلي الله جل وعلا سقب منثومه مكتوب فينا الله جل وعلا لك قداس خيره وصلى الله على نبينا محمد ولا اله وصحبه اجمعين